Příběh krále Džanaky Kniha 5, 8 Vasišta pokračoval. O Rámo, žije jeden velký vládce, jehož nahlížení je bez jakýchkoliv omezení. Vládne nad územím Vidéha a jmenuje se Janaka. Pro ty, kteří u něho hledají pomoc, je stělesněním hojnosti. Je hřejivým sluncem, v jehož přítomnosti rozkvétají srdeční lotosy jeho přátel a je dobrodincem všech dobrých lidí. dne se král Janaka procházel v parku a pak se jen tak bezcílně potuloval. Najednou zaslechl slova písně, kterou přednášeli Sidhové neboli dokonalí mudrci. Rozjímáme o já které se projevuje jako čirá blaženost zakoušení, kdy pozorovatel či zakoušející zakouší objekt zkušenosti bez vytváření představ a bez oddělování. Rozjímáme o já, v němž je ukončeno prožívání subjektu a objektu a odstraněn i záměr takové rozdělení na subjekt a objekt vytvářet, se věci dějí sami od sebe. Rozjímáme o světle, které prozařuje vše, co svítí. Rozímáme o já, které překračuje protichůdné představy toho, co je a toho, co není, a stojí tedy jakoby mezi těmito dvěma protiklady. Rozjímáme o skutečnosti, ve které vše existuje, ze které vše pochází, které vše přináleží, která je všeho příčinou a je vším. Rozjímáme o já, které je základem vyjadřování i všech jazyků, i alfou i omegou. Pokrývá vše od a po ha a je označeno slovem aham, já. Však běda. Lidé se honí za vnějšími objekty a jako hlupáci se zříkají boha, jenž dlí v hloubce jejich vlastních srdcí. Toho, kdo poznal neskutečnost a pomíjivost objektů světa a přesto k ním zůstal připoután, nelze považovat za lidskou bytost. Člověk by měl mečem poznání srazit každou touhu, která v jeho srdci vznikla nebo se vzniknout chystá. Člověk by si měl užívat radost pocházející z klidu a míru. Ten, kdo má mysl pod kontrolou, je pevně ustálen v klidu a míru. A je-li srdce ustáleno v klidu a míru, okamžitě se objeví čirá blaženost já.